Тепер я, Андрій Масіца, в цела Нікльо, округ Бардіївській, буду варити вам приповідку о розбойниках. Одного разу йшов один хлопець з ліцом глядати собі службу. Ліше з його один чоловік і звідуєш його. «Де йдеш, хлопче?» Він вар... говорив, «Іду йду глядати службу, бо ми родичі умерли, не зміг давати істи». І щоб могла жити, вчився догдайти служити. До мене би я не прийшов служити. Мене і так ніч не, не будеш робити лемтопанки чистити. Я піду, в ні. І перебув три роки, служив він там у тих, тих розбойників. І одного часу вони пішли красти і не вернулися. Він чекав їх, чекав три, піврока і вони не, не вертаються. І набрав собі дуже грошей і прийшов з, з, з, гор, з того ліса. І прийшов до дно великого міста, і там в місті почав пив з великими панами, і вони ще його звідували. Отки тільки грошей має, що ніксь не робить, а тільки грошей має. І він їм розповів, що як, де був, де служив, И они його просили, а без ним опішел им указать ту діру. И він пошел щире на коч і пошли. Як прийшли до того ліса, у ті діри, виділи одну велику залізню ворота и там почали його творяти. Коли отворяли, чули голос отам. От «Не рушай, що не твоє». то ся дуже нас і пішли назад. Потім, другий раз, в цей паніх люди, вже муся то, то розбити. І прийшли там, глядають, трудно їм було знайти, ніж поки їм той хлопець не вказав. І як він мав вказати, дораз о Того, видно, що що Тобто там і тепер, коли хто буде копати, то, то може знайти пенязі.